Bene, questa sera parleremo di cose diverse, apparentemente staccate, in realtà è sempre lo stesso questione. Allora, il primo punto che vorrei, però ho l'impressione, faccio cose diverse perché eh, ci sono delle scadenze e quindi è bene, insomma, non perdere tempo e partire presto. Allora, la prima è un articolo che è apparso stamattina sul Corriere della Sera di oggi che si chiama Il diserbante nel piatto e fa tutta l'analisi del eh, glifosato quindi che è il famoso, la famosa componente di questa chimica di questo eh, prodotto <coughs> che sta praticamente in gran parte delle eh, produzioni di massa diciamo, cioè dei eh, prodotti delle coltivazioni <coughs> su grandi estensioni ma ah, soprattutto sta nel nostro cibo Cioè già l'articolo del Corriere dice dal cavolfiore ai pompelmi <coughs> nella frutta e nelle verdure l'appello di 32 associazioni per metterlo al bando in Europa Allora, è un discorso che abbiamo fatto in varie sedi, tante volte. Sono i prodotti chimici che servono sia come fertilizzanti che come pesticidi, ma anche come diserbanti. L'avversario da battere è ovviamente la Monsanto, ma non è più solo lei, sono diverse le imprese che producono questo tipo di prodotto. E c'è una situazione internazionale abbastanza... complessa nel senso che eh, l'Europa stenta a prendere delle decisioni nette precise sulla non introduzione di questo prodotto e quindi significherebbe aumentare i controlli e ridurre le importazioni da parte degli Stati Uniti per esempio che è un problema molto, molto importante molto grosso dal punto di vista economico E dall'altra parte in Italia questo tipo di prodotto è vietato, queste cose sono vietate, però poi noi sappiamo che mangiamo prodotti importati oppure prodotti trasformati in Italia a cui materia prima, per esempio la soia, è importata in larga misura e quindi è un problema di salute, di, assoluta perché il prodotto è stato finalmente eh, dichiarato <coughs> probabilmente cancerogeno cioè quella seconda categoria eh, nella quale sono anche le carni quelle non quelle rosse ma quelle trattate mentre quelle rosse stanno nella prima categoria che sono prodotti sicuramente cancerogeni. però ovviamente quando si dice probabilmente insomma significa che non c'è una massa di studi tale per cui uno ha la sicurezza totale assoluta ma che molti degli studi segnalano il fatto che c'è un collegamento tra i tumori certi tumori in particolare e il prodotto chimico allora il problema è qual è come si pone perché non ho voluto parlare a parte fatto l'importanza che un giornale a larga diffusione come il Corriere della Sera capisca che questo problema deve essere analizzato debba essere informato è indubbiamente importante Quindi significa che c'è una qualche sensibilità un po' più diffusa cioè di quelli che sono gli esperti di problemi agricoli, eccetera. E quindi qualcosa di, se volete, più a sinistra eh, delle forze di sinistra in alcuni casi, no? E l'altra questione è che però è in corso già una trattativa per rinnovare questa licenza di importazione, cioè il fatto che i prodotti possono continuare a essere importati in Europa. Ed è a scadenza, cioè nei prossimi giorni, cioè si parla di una o due settimane, ci sarà questa commissione ed è il motivo per cui le 32 organizzazioni ambientaliste hanno fatto la denuncia, perché stanno cercando di bloccare diciamo a livello istituzionale alto. il rinnovo di questa uh, licenza cioè di questa autorizzazione è ah, importante. quindi il discorso <coughs> è molto chiaro cioè bisognerebbe a rigore se fossimo abbastanza organizzati eh, bisognerebbe prendere questi dati portarli in giro farli capire farli conoscere eccetera eh, siamo sempre molto in ritardo però almeno cerchiamo di essere informati cioè di sapere quello che mangiamo e cerchiamo di cominciare a escludere almeno alcuni dei cibi dove la presenza è maggiore perché questo lo sappiamo e ci sono delle fonti che ci avvisano eh, di questo fenomeno. Quindi bisognerebbe come dire, insistere molto sulle forme di autodifesa e contemporaneamente accelerare un po' i tempi delle nostre reazioni politiche quando si tratta di prodotti così perico pericolosi, che sono notissimi. per tutti quelli che seguono questi problemi la pericolosità del prodotto è nota da decenni e il problema è che le nostre operazioni politiche non sono così articolate non sono così dettagliate e soprattutto tengono poco conto delle scadenze internazionali. Allora questo è un quindi lettura consigliata nel senso che sarebbe importante dargli un'occhiata seconda questione la seconda questione è la pioggia di oggi cioè di ieri, dell'altro ieri, eh, sono quelle, una di quelle cose che noi chiamiamo gli eventi estremi, cioè non sono, ieri eh, sono morte tre persone per un temporale, cioè quello che una volta chiamavamo temporale, in realtà era, era accompagnato in molte zone da un vento molto forte che ha buttato giù gli alberi, e gli alberi sono cascati sulle macchine, sulle persone, eccetera. Quindi vorrei far capire che La cosa importante non è che adesso finalmente piove, il problema è la forma in cui piove, cioè il, la modalità con cui si presenta. Il ritardo è già particolarmente impressionante perché queste sono le piogge che nella mia esperienza, nella tradizione, cioè parlando sempre di Roma... Eh, avvenivano a ottobre, novembre cioè il mese era novembre c'erano le ottobrate romane che interrompevano certe piogge poi a novembre pioveva e continuava a piovere questa volta invece noi abbiamo avuto mesi e mesi di sole che a livello personale è piacevole però dovete capire che questo significa che anche i bacini a monte dove si accumulano le piogge erano vuoti e che dall'altra parte vuol dire che c'erano delle eh, diciamo cominciamo a essere in un'area che può essere interessata da siccità non siamo ancora allo sp spostamento eh, climatico io l'ho visto una volta sola questo dato però bisognerebbe vedere se è stato aggiornato c'è uno spostamento di circa 600 km cioè le cose che succedevano che stanno succedendo oggi succedevano a Milano O succedevano in Svizzera o in Austria, cioè uno spazio eh, geografico, no? E quindi sia il caldo che il freddo, sia le piogge sia la siccità sono spostati. E noi adesso cominciamo ad averne la percezione, cioè non è soltanto un problema studiato eh, dagli addetti dai meteorologi, cioè da quelli addetti ai lavori. Sta diventando una esperienza personale. Noi abbiamo avuto tante tante giornate di seguito con il sole e adesso cominciano le giornate di pioggia. Non sappiamo quando termineranno e non sappiamo quando comincerà che cosa. L'alto caldo, perché la contropartita, cioè il meccanismo inverso, quando scatta, significano questi mesi di luglio e di agosto particolarmente caldi. E questi caldi cominciano, contrariamente al solito, sempre riferendomi a Roma, non cominciano a giugno, cominciano prima e poi a luglio diventano estremamente caldi per quasi insopportabili. Allora, questo vorrei sottolinearlo, questo aspetto, perché è il pezzo... delle previsioni eh, diciamo climatiche, della crisi del clima, tutti i discorsi che abbiamo già fatto nelle trasmissioni precedenti, però è la parte che eh, noi non riusciamo a percepire correttamente, cioè noi continuiamo a usare diciamo vecchi schemi, vecchi messi appunto negli anni passati e non riusciamo a capire che è quello schema che è saltato e che e stanno succedendo delle cose diverse. L'altro elemento che non riusciamo a percepire è la, eh, questa definizione di evento estremo, cioè in sostanza l'evento è noto, cioè è come avveniva in, altri, in altre epoche, quindi può essere un uragano, può essere un vento, può essere eh, una neve, sono tutte cose che conosciamo, e il problema è a che velocità arriva il vento, a che velocità. A, a che diciamo quante persone muoiono a seguito di questo tipo di evento eh, se un'alluvione era nota perché ogni tanto un fiume eh, trabocca, tracima, eccetera eh, eh, in realtà eh, questo succede molto più spesso con una portata del fiume molto maggiore e quindi i danni sono molto più forti quindi è questo che sta succedendo cioè per questo ci sono i tre morti ieri e ci sono stati eh, queste alluvioni e questi sono stati alluvioni eh, particolarmente pesanti ancora oggi. Quindi eh, questo è questo il punto su quale la riflessione dovrebbe essere molto più accurata, molto più eh, significativa in maniera da eh, capire molto meglio quello che sta succedendo a livello dei grandi meccanismi dello scioglimento dei ghiacciai, dell'innalzamento del mare, eccetera. A tale proposito io vi Eh, vorrei suggerire, ho visto solo eh, l'altro ieri sera, cioè sabato sera, ho visto la trasmissione eh, questo che si chiama eh, Scala Mercalli, che è un eh, noto eh, meteorologo, che è molto bravo, che ha, fatto, ha organizzato una trasmissione che adesso sarà ripetuta, sarà, si prolungherà per credo almeno altre sei volte. quindi potere, dovrebbe diventare un appuntamento. Io devo dire che le immagini, i video, le cose che hanno fatto vedere sono molto interessanti, molto belle. E, ovviamente ho delle riserve politiche. C'è stata un'intervista a un professore della Cafuscari che sapeva esattamente di cosa stava parlando perché era uno dei responsabili di uno dei gruppi di lavoro del mega comitato dell'ONU dei 2500 scienziati eccetera quindi era uno che eh, come dire, ha, ha maneggiato questi numeri negli ultimi anni eh, però ha detto un paio di cose che erano o inesatte o comunque eh, come dire, non opportunamente sottolineate per esempio cercava di far passare l'ipotesi che gli impegni presi a Parigi fossero vincolanti cioè sottolineava il fatto che finalmente i paesi eh, hanno cominciato ad assumersi delle responsabilità e purtroppo questo del, di quello che è successo finora alla COP21 a Parigi eh, non si può dire, nel senso che sono cose eh, come dire, libere liberi impegni assunti non c'è nessun meccanismo no, per poter obbligare i paesi a mantenere gli impegni presi non c'è nessun organismo di controllo che possa intervenire per costringere il paese a fare quello che si è impegnato a fare e ancora eh, l'insieme di questi impegni come abbiamo, par ne abbiamo parlato la, la volta scorsa eh, l'insieme di questi impegni non eh, permette niente, per affatto di Sommati insieme non permette di raggiungere gli obiettivi generali a, che si sono dati alla COP 21 a dicembre. Facciamo una pausa musicale. Il numero di telefono per la radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50. Quello che ascoltiamo è Lenny kravitz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 Thing alone, but ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone In This house just ain't no home Anytime she goes away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 to anytime Allora, eh, attenzione, io non eh, vorrei essere molto critico perché mi sembra che questa trasmissione abbia un grosso valore nel senso che, eh, diciamo, apre un pubblico più ampio e un discorso che è molto complesso quindi mi sembra che c'è un valore, eh, come posso dire, documentale e di... di Di, di comunicazione no? e di apertura che è estremamente importante, quindi, sarei credo che sarei personalmente disposto a, a accettare un paio di scivolature rese necessarie, dalla RAI eccetera. L'ambizione è quella di essere divulgativi senza essere, essere. Però banali. non lo so. Io adesso vediamo, sto sospendendo il giudizio su questa parte. però indipendentemente, siccome. È, Molte volte eh, queste cose, siccome c'è una battuta o qualcosa che non piace o che non corrisponde ai nostri schemi politici, prendiamo tutto il pacchetto e lo leviamo da mezzo. Ecco, io suggerirei che questa volta invece è un'apertura, dovrebbe significare per ognuno di noi un uh, impegno a capire fino in fondo che cosa sta succedendo, perché è urgente e importante. Poi se per motivi di equivalenza, eguaglianza o puramente politici in senso negativo bisogna sentire qualche esperto che non è sulle nostre posizioni eh, insomma si può accettare no? Però se noi siamo ferrati o sappiamo di che si parla eh, ovviamente ci stanno opinioni diverse insomma cioè non c'è niente di strano però ripeto vorrei evitare il pericolo che insomma buttiamo via tutto no? Solo perché quella frase non, non era. Non siamo una... così schematici. Anche nelle trasmissioni in genere. Ho visto molte situazioni in cui questo viene invece adottato in maniera. Ah, in generale, non rispetto in generale ah, sì sì, lo schematismo è facile, forse è più televisivo esatto, esatto. Di, <ride> del ragionamento e dei dati secondo complessi. punto Secondo punto, che eh, è ancora più delicato dal punto di vista politico. Eh, vi presento un libro che ho esitato a comprare perché la relazione introduttiva cioè l'introduzione era a firma di Matteo Renzi quindi i miei 22 euro insomma ho tenuto la mano sopra <ride> per un po' eccetera e poi l'ho letto con estrema ma, ma solo la, la prefazione solo la prefazione ah. no no ma c'è un, un motivo uh -huh. mio, adesso lo spiego è eh, eh, Però poi sono stato molto contento perché è una splendida analisi, molto dettagliata, oserei dire pignola, no di chi di tutto, questo è, poi dopo ti, ti do le indicazioni, è Rizzoli, Erasmo d'Angelis, un paese nel fango, mm. quindi è tutto il problema dell'assetto idrogeologico e dei disastri nei quali è immerso il nostro paese. e devo dire che questa persona siccome è stato responsabile di uno degli organismi tecnici all'interno dei ministeri eccetera, che si è occupato della parte idrogeologica è uno ferrato, ferrato ha fatto però un lavoro di documentazione molto interessante quindi ha andato a ripescare tutte le dichiarazioni politiche fatte dopo ognuna delle catastrofe quindi andando indietro il 30, 40, 50, 60 anni e poi le vanterie che molti governi di qualunque colore hanno espresso dicendo finalmente questo provvedimento è cruciale e risolverà il problema e poi non è mai successo niente cioè la cosa drammatica che noi continuiamo oggi e qui c'è la documentazione dettagliata continuiamo oggi a spendere decine e decine di miliardi per riparare i danni che avremmo potuto evitare se avessimo speso quelle stesse le cifre per eliminare certi fiumi, per eliminare gli ostacoli su certi fiumi eccetera eccetera, cioè per tutti gli interventi di tipo preventivo che si possono fare allora, quindi tutto il libro documenta questa mh, distanza questa, dalla realtà di, dei vari governi che si sono succeduti Le frasi sono sempre le stesse: eh? finalmente abbiamo lo strumento per eh, eccetera, eccetera, e poi eh, si impantana, non si esegue. Certe volte ci sono gli stanziamenti, addirittura, quindi ci sono soldi messi da parte per, e poi c'è un blocco: c'è una ditta che ha fatto il reclamo, c'è un ricorso al TAR, insomma, c'è uno dei 70-80 meccanismi infernali della burocrazia italiana. che ha spinta dagli interessi economici sottostanti e poi e, comunque, di, in sostanza vi ricordate quelle frasi che avevano detto quei mh, costruttori quando c'è stata la prima notizia del eh, terremoto all'Aquila no? quella telefonata che dice ah adesso che bello no? adesso finalmente si lavora e possiamo avere dei soldi E temo che questa cosa non, non sia un caso particolare di una singolare persona, ma è invece si è riprodotto eh, nel tempo, cioè molte molte volte nel passato. Lo stesso discorso idrogeologico viene fatto anche per i terremoti e quindi è perché il tipo di interventi di protezione, di prevenzione, eccetera, sono analoghi. E ci stanno le date, per esempio, in cui abbiamo finalmente creato la protezione civile. Prima non c'era niente. Quindi ci sono stati episodi e episodi di giorni e giorni di persone rimaste sotto le macerie e senza che nessuno intervenisse, proprio cioè completamente abbandonati. O addirittura eh, i, i politici e i tecnici dei, dei, vari, dei vari organismi eh, pubblici che intervengono dopo l'arrivo dei volontari o di quelli che con modesti mezzi però si sono precipitati perché si sa che specie per gli eventi diciamo di tipo terremoto eh, l'intervento immediato permette di salvare delle vite umane però il discorso fondamentale è la prevenzione, cioè come vengono costruite le case e come dovrebbero essere tutte riviste, ristrutturate eccetera eccetera e quindi Il problema è molto ampio. Quindi io francamente suggerisco questa lettura eh, perché eh, dovrebbe far capire anche una cosa che mi, mi sembra molto importante, sempre nel mio schema mentale, è il controllo dei cittadini sul rispettivo territorio. Cioè di fronte a una burocrazia di questo genere, a un mondo politico che si accontenta delle dichiarazioni a effetto... Eh, l'unica contromisura, l'unica contromossa può essere l'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini direttamente interessati, cioè quelli che insistono sul territorio che viene alluvionato o che viene terremotato. Eh, il tentativo poi di tutto il libro, questo adesso lo devo dire, ripeto, assolutamente valido, però alla fine c'è un capitolo in cui dice che in sostanza le recenti misure Eh, prese dal governo Renzi sono assolutamente fondamentali incidono realmente sui meccanismi burocratici e quindi cioè, senza rendersi conto questa è una mia battuta però poi la lascio al lettore eh, senza rendersi conto che in contraddizione con tutte le cose che ha detto nei capitoli precedenti perché le dichiarazioni o le leggi sono state fatte anche in passato e poi il meccanismo di intervento si è bloccato a livelli completamente diversi quindi io sarei felicissimo se il governo Renzi avesse finalmente fatto qualcosa di serio ho grosse preoccupazioni che non sarà sufficiente perché non sono stati ancora modificati i meccanismi di attuazione delle leggi ecco. Sì, io aggiungo che mh, non credo di ricordare male Uh, forse due anni fa un anno e mezzo fa uh, Renzi proclamò lo stanziamento di 3 miliardi di, di euro per la messa in sicurezza delle scuole in Italia sì. ora di quella cifra penso che non sì. sia stato stanziato neanche un, un quarto no? Uh, sì, sì. e quindi ecco già questo dato dimostra come e la propaganda funziona sempre ma poi esatto. nei fatti allora questo ripeto eh... Bisogna essere sempre molto oggettivi, molto realistici, no? non si può cambiare un meccanismo con una legge sola, e questo lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo dire, eh, però insomma anche essere con gli occhi aperti, soprattutto reagire in una maniera significativa. allora facciamo una seconda pausa musicale, ricordiamo ancora il numero di telefono per eh, possibili brevi interventi 06 49 17 50. Ascoltiamo un uh, vecchio gruppo che non so se esiste ancora, ma insomma lo riconoscerete: Napoli Centrale. Allora, abbiamo una telefonata in onda e quindi la facciamo subito ascoltare. Pronto? E pronto, ciao, Eccoti. grazie a te, grazie ad Alberto per il per la sua trasmissione, ogni tanto, e ci allieta con con le sue con le sue analisi. Solo che però, come dire, questa mh, non vuole essere una una telefonata critica, soltanto magari per puntualizzare alcune cose. Allora. Spendono i soldi, sì, vabbè, eh, possono essere pianificati, possono essere messi come dire, a bilancio, ma eh, il controllo su come vengano spesi è sempre poi nelle mani di coloro i quali poi non cambiano mai, cioè le varie consorterie diciamo, tecnico eh, diciamo dipendenti e così via che rimangono ai loro posti da decine di anni. che sono anche loro, anzi principalmente loro, i come dire, responsabili di un certo andazzo. E, e per quanto riguarda poi ecco il discorso che ha fatto, eh, sinceramente come dire, almeno a me l'ho sentito abbastanza come dire, generico, molto ma molto eh, generico. Eh, magari che ne so.. Eh, Prendendo in considerazione proprio la eh, situazione di Roma, penso sarebbe stato meglio, almeno per quanto riguarda l'analisi, perché eh, sappiamo bene che noi siamo su una pianura alluvionale come si vede anche, come dire, soltanto atterrando e decollando da, da Ciampino, da Fiumicino, siete benissimo qual è la conformazione del territorio di Roma. Con una pianura alluvionale che una volta aveva tutta la raccolta delle acque e dai vari colli che formano la cinta intorno la cinta vulcanica intorno a, a Roma e che defluivano appunto nei vari aniene tevere e che raccoglievano le acque di deflusso e che sono state appunto nel tempo eh, cementificate, deviate e l'acqua eh, se non se, se incontra un, un ostacolo in un punto se ne, se ne ricava un altro da un'altra parte le nostre care vecchie marrane come, come le chiamavamo puri fossi. Ecco. E, e sappiamo bene che per quanto riguarda questo eh, problema eh, diciamo come dire ne è venuto macroscopicamente alla luce con eh, la nascita se vogliamo fortuita, fortunosa e inaspettata della, del lago Allarnia. che appunto è una realtà che abbiamo lì che se è un acqua sorgiva, che è un'acqua sorgiva che come tante ce ne sono nel territorio, nel territorio romano è andata a fermare una eh, prospettata eh, cementificazione dell'area, come invece altre aree non si sono salvate da tutto questo. In, in pratica in soldoni cosa voglio dire? Sì, va bene, ok, eh, si stanziano i soldi, si mettono a bilancio perfetto, però eh, tutti i progetti in ogni modo, eh, considerando come dire che forse magari sia qualche ascoltatore di Onda Rossa che eh, magari anche qualche cittadino sono meno sprovveduti di quanto si possa pensare, eh, certi progetti li fanno leggere e quindi eh, sanno benissimo quali possano essere le implicazioni di, di tali progetti. Io mh, nel mio piccolo eh, ho visto eh, lo spreco terribile di denaro eh, che è stato fatto per una cosa diciamo, minima, ad esempio quale? quella della messa in sicurezza delle mura che cingono eh, Roma e quindi con i vari crolli che si sono succeduti per crescita di piante, per dei muri, dei muri a sacco e così via. E so soltanto che eh, questi lavori, che eh, sarebbero dovuti essere fatti con un terzo, anche un quarto della spesa, poi sono lievitati in maniera incontrollata. Ora, sp spendere va bene, però sinceramente ad andare ad ingrassare eh, come dire, un certo tipo di mascalzoni con le loro clientele intorno, ecco tutto questo sinceramente non mi va. Comunque, grazie, eh. ciao. Ciao, grazie a te. Bene, ottimo, eh, sono ovviamente d'accordo, eh, mi permetto solo di sottolineare una cosa, eh, è tutta l'Italia che sta nelle condizioni che eh, tu hai descritto, cioè non è solo le mura aureliane, è tutta l'Italia, abbiamo distrutto tutte le zone umide che c'erano in giro, eh, abbiamo distrutto tutti gli invasi, dei cioè è una situazione terribile. E devo dire, per la prima volta in questo libro ci, ci sono dei libri tecnici, relazioni, interventi a convegni, eccetera. però, questo libro è leggibile per uno non specializzato. E dentro ci sta l'analisi. Quello che è terrorizzante è questa analisi che vale per tutti i fiumi d'Italia: quindi non solo per un pezzo del tevere o dell'aniene che, tra parentesi, oggi è sotto uh, l'allarme. che può esondare per i motivi che stiamo dicendo in questo momento quindi eh, il problema è complessivo e io l'unica osservazione se tu mi permetti eh, sono meccanismi economici precisi cioè sono imprese che insistono ci sono esperti che vengono pagati eh, non sono eh, queste confuse bande di persone che Come dire, raccattano un po' di soldi. Ci sono dei meccanismi precisi che insistono per eh, costruire in certe zone, per fare abitazioni in certe zone. Sono stati costruiti negli, fatte costruzioni negli alvei del fiume, cioè dove sicuramente c'è la, la trascimazione delle acque nel momento invernale, e cioè è, è una situazione strutturalmente molto pesante. È chiaro che ci sono state speculazioni, che ci sarà stata la mafia da qualche parte. Cioè tutto questo va bene. E il problema è che c'è bisogno di un intervento molto esteso, molto profondo e soprattutto accuratamente controllato in tutte le sue fasi. Servirebbero comitati cittadini in ogni provincia, insomma in ogni no, città. No, Provincia, eh, città, però sì, cioè, provincia. Provincia dire il territorio se, di quelle città. Oppure ci dovrebbero città. essere comitati di bacino, cioè che tengono conto di che cosa fanno a ogni fiume, a ogni torrente. So, se pensi a Genova, eh, tutta la popolazione di Genova dovrebbe essere organizzata a seconda del torrente intorno al quale cerca di vivere, no? Perché quel torrente è stato oggetto di una politica assolutamente sbagliata eh, dai tempi. Allora, questo mi sembra estremamente importante io ripeto stasera ho fatto semplicemente la citazione di un, di un libro insomma cioè non sono entrato nel merito eh, forse si potrebbe fare una trasmissione leggendo proprio dei pezzi eh, prendere un fiume a caso e vedere cosa è successo non so oppure se volete faccio una selezione di uno o due casi lo mettiamo sul sito non so veniamo pensiamoci un attimo però insisto il libro è interessante perché a mio modo di vedere è, copre tutta la situazione e quindi lascia intravedere la necessità di fare degli interventi molto organici, molto sistemici queste sono parole eh, positive però in Italia non ne abbiamo esperienza e quindi eh, bisognerebbe avere delle, quelle che si chiamano le task force, cioè gruppi di tecnici che sorvegliano seguono, controllano e eh, no? e viceversa questo non esiste nelle strutture c'è solo per il Po ma per una parte solo del, del diciamo quello che dovrebbe interessare il Po parallelamente credo che bisogna fare <coughs> insistere di più su un'opera di, di controinformazione o di informazione insomma vera eh, in modo tale che sempre più persone parlo di milioni di persone Eh, non si facciano più abbindolare, infinocchiare dalle da dichiarazioni vuote della, de, dei vari governi dopo ogni, dopo ogni tragedia, no? Per cui la, o anche gli stessi media, no? È una calamità naturale, non è vero? Non è vero? Cioè nel momento in cui la Buona parte della popolazione capirà che sono balle e probabilmente la smetteranno di dire queste idiozie e eh, evidentemente diventerà più chiaro e quindi più risolvibile il problema di chi è responsabile di cosa e, e cosa bisogna fare urgentemente. per evitare che appunto queste cose ogni autunno, ogni primavera si ripetono, ma anche ogni estate se parliamo di siccità o, o per dire quest'anno che la primavera di fatto è iniziata a gennaio cioè che è una cosa sconvolgente eh, posso... Allora, l'ultimo punto eh, no triv, cioè il problema delle trimerlazioni eh, marine eh, diciamo del pochissimo tempo che è stato dato per realizzare un movimento di popolo diciamo e poi il referendum punto. del 17 di, 17 di aprile, di aprile. Sì. però eh, io vorrei chiarire solo un punto perché mi sembra che siamo in chiusura ecco allora eh, cito un altro libro che mi sono riletto oggi e che cercherò poi di mettere in circolazione sì. ma soprattutto cercherò di chiedere all'autore che è il responsabile di, di un gruppo tecnico che si occupa del picco del petrolio che si chiama Aspo cioè Aspo Italia che poi è una filiale di un gruppo internazionale che sono gli esperti di questo tipo di problemi perché aveva fatto all'epoca cioè due anni fa questo libro che si chiama il paese degli elefanti dove si diceva miti e realtà sulle riserve italiane di idrocarburi è un librino semplicissimo però molto molto utile per capire io vi do soltanto, mi gioco subito le due cifre utili da tenere presente poi cercherò di eh, come dire, ampliare questa ricerca di fare, metterla a disposizione dei comitati in o TriV, eccetera e il discorso è che prendendo le previsioni fatte quindi eh, un anno e mezzo fa e, e tenendo conto delle previsioni di riserve accertate possibili ed eventuali quindi come posso dire il massimo delle cifre possibili di prelievo la produzione italiana di idrocarburi sarà va, uguale a due anni di consumo di gas E 3,5 anni di petrolio, cioè una cosa molto modesta. Il che significa che dal punto di vista delle nostre risorse, noi stiamo al eh, 0,3 a livello mondiale per mille, cioè siamo un. Una cossina piccola, piccola, piccola. Eh, non per cento, per mille, per quindi mille lo 0,03%. E 0,083 per mille delle riserve internazionali. Allora, quindi, ogni volta che qualcuno parla di trivellazioni a terra e a mare, e, e cerca di dire che saranno essenziali per il nostro consumo e soprattutto molto consistenti, per favore Eh, non credetegli perché sta breffando mostruosamente appunto, il, eh, Don Matteo io, è uno di questi perché il programma di trivellazione è suo sì, insomma, eh, questo vorrei farlo con più diciamo più serietà questo discorso, però mi sembra importante che sì, oh, quelle di mare sono, e ci sono le cifre sono, perché queste previsioni sono articolate per eh, nord, sud, varie zone e poi mare A e B e sono ancora più di meno quindi non stiamo incidendo sulla autonomia petrolifera e gasiera del paese stiamo così dicendo che queste sono e il libro termina con una frase eh, dovremmo tenere queste risorse sottoterra perché potrebbero essere utili quando smetteremo di consumare petrolio perché il petrolio dovrebbe essere usato in un futuro il più rapido possibile per altri usi che non siano quelli del consumo che ne stiamo facendo adesso però questo richiede tutta l'impostazione del problema e l'altro elemento che vorrei per chiudere eh, stiamo ho l'impressione che questa scadenza del mese e mezzo potrebbe essere ci potrebbe mettere alla frusta cioè Tutte le organizzazioni di base, tutti i movimenti che comunque pensano di poter avere un'opinione su questo discorso delle trivellazioni, che mancato tutto è modesto, cioè piccolo di importanza, dovrebbero contribuire a raccogliere le firme e a diciamo, portare le persone a votare. È la mia, io quello che sto pensando da due giorni, ma adesso poi cercherò di accitarmi. è perché non rimettiamo in moto tutti i gruppi di base dell'acqua perché i problemi sono gli stessi il clima è sempre quello eccetera eccetera però dovremmo riuscire a capire che la mobilitazione politica questa volta è eh, diciamo su larga scala e dovremmo riuscire a farlo tenendo precisamente conto che non mettiamo in discussione gli obiettivi di gruppo di singola associazione eccetera eccetera E qui si sta mettendo in discussione un elemento strategico fondamentale. Bene, grazie ad Alberto Castagnolo. Abbiamo chiuso in ritardo, ci scusiamo con la trasmissione che segue. Subito la sigla, appuntamento ovviamente a lunedì prossimo con entropia massima e ricordatevi di sottoscrivere per Radio Onda Rossa.